хто такий Ісус Христос? У другій половині квітня тепліше і у Забайкаллі, і сонце лагідно світить навіть у Букачачі, цій обділеній богом і прокляті людьми місцині, де коло двох неглибоких вугільних шахт розкинувся широким квадратом табір примусових робіт. Сонячна днина вигнала всіх, хто прийшов із денної зміни у шахті і устиг пообідати, з бараків на двір, щоб хоч трохи подивитись, бодай, на призахідне сонце, якого вони через роботу у вічній темряві так мало бачать. Тільки з крайнього відділку першого барака, де міститься бригада указників, ніхто не вийшов. Та й чого їм іти, коли вони і без того надихали свіжого повітря, працюючи цілий день на підсобних роботах не в глибині земних надр, а на поверхні? Вони щойно повернулись із таборової їдальні, і хоч баланда з турнепсою якоїсь гички та кашка зовсім не вдовольнили їхнього апетиту, проте після їди краще полежати, ніж хто зна чого тинятися без діла між сірими неприглядними бараками. Люди в цій бригаді здебільшого літні, поважні, що знають ціну праці і відпочинку. Щоправда, вони ще не звикли до таборових умов, а тому й думки їхні весь час линуть до далекої Рязанської області, до своїх домівок і кревних, від яких одірвало їх життя. Усі вони за своєю вдачею домувальники, і їм ніколи б не бачити Сибіру і Букачачі, якби кожний з них десь у себе вдома не спізнився на роботу в теперішній воєнний час більш як на 15 хвилин. За це їх покарано трьома роками позбавлення волі, згідно з указом про спізнення. Саме через це вони звуться указниками, становлячи собою якусь нову товарову породу людей, не схожу ні на побутовців, усяких злодюг, грабіжників і вбивць, ні на ворогів народу або контрків, засуджених за політичною 58-ю статтею Кримінального кодексу. В'язні або зеки жартома звуть цих бородатих указників «проказники». Дарма, що ці поважні рязанці аж ніяк не вкидаються на пустунів і збитошників, що криються під російським словом «проказники». Це скорше якісь сусальні мужички з дореволюційних російських шкільних хрестоматій, що з примхи долі перенеслись у наш Букачачинський табір, місце цілком сучасне і реалістичне. Серед цих загалом подібних один на одного членів бригади виняток становить як сторонній предмет, чи, як кажуть у Росії, і народне тіло, уркач Петров, особа вельми непевна і темна. До того темна, що й не віриться, що він справді Петров, а не якийсь Іванов або Сидоров. На прозвисько він Абезяна. І це так прилипло до нього, що навіть поважні указники – Інакше його й не звуть. Хто знає, чого таборове начальство впихнуло обезяну цю роботящу бригаду? Може тому, що обезьяна ніби зав'язав своє минуле і надумав виходити на роботу, чим зрадив закон блатних, і тепер йому небезпечно перебувати серед своїх недавніх побратимів. А може йому доручено нишком наглядати за новими таборовцями, щоб ті не прийнялись духом контриків? які на цьому товаровому пункті їх звідусіль оточують. Так воно чи ні, а обез'яні в цій бригаді, де не можна ні украсти, ні нашкодити, бо одразу ж упіймають і тяжко битимуть, пісно і нудно. Знічев'я він то блукає нервово по приміщенню, як замкнутий у клітку вовк, то кидається раптом на нари, задираючи при цьому високо ноги. Відрізняються від своїх Неворушких, приголомшених крутим поворотом долі земляків, і їхній бригадир, котрого всі звуть скорочено по-батькові, Митрич. Це літній, але досить ще енергійний чоловік, що видати бував у бувальцях. На противагу своїм землякам він поголений, про те, як і бородані релігійні, він навіть демонстративно показує свою вірність Богові, і якщо інші тільки потай шепочуть молитви у свої густі бороди, то Митрич, не звертаючи уваги ні на кпини начальства, ні на глузування в'язнів, ревно хреститься в їдальні при тим, як сісти хлебтати баланду і щиро дякує Богові за малопоживний таборовий обід. Він самовіддано обстоює свою бригаду і через те має постійний клопіт з нарядчиком, якому, аби вигнати людей на роботу, а до того, що в когось порвались чуні або комусь і досі не видано бушлата, байдуже. Щодня Митрич щось доводить нарядчикові, в чомусь переконує, щось конючить у нього, і так тому набрид що нарядчик не може спокійно говорити з Дмитричем. І раз у раз кричить йому, «Ні, я таки виб'ю з тебе цю Рязанщину». Що саме має на увазі нарядчик під словом «Рязанщина»? Важко сказати. Може, наполегливе обстоювання інтересів своєї рязанської бригади? А може і ті характерні слова, всякі «давіча», «намідні», «посуліть», які зникли в сучасній російській мові, але якими, наче навмисно, послуговується Митрич під час своїх невеселих розмов з нарядчиком. Та хай собі нарядчик кричить, що хоче. Митрич знає, нарядчики, як і всі на землі, невічні. Вони часто міняються, а Бог на не незмінний, змінний, завжди один. Тому Митрич і далі хреститься, молиться і усяко захищає свою бригаду. Ось і зараз він затримався в нормувальника і щойно тільки прийшов до барака, бо нормувальник ніяк не хотів зараховувати перенесення козел з місця на місце, а Митрич записує кожен порох своєї бригади на роботі, бо від цього залежить вага хлібних пайок на завтрашній день. «Ех, братці мої, товаришочки!» каже він, сідаючи на ослона біля столу, щоб трохи перепочити. А сьогодні ж страсний четвер, Люди підуть на страсті, Слухатимуть у церквах Дванадцять євангелій, Повернуться додому Із засвідченими страсними свічками. Митрич сумно предсмоктою, Мовляв, а нам тут усе це заказано, І пускаються далі велегійні спогади, А завтра підуть до плащаниці, Знаменуватимуться, А там великодня ніч, «Співатимуть Христос Воскрес, святитимуть паски, обезяна, що нудиться і не знає, чим би заповнити час до вечірньої перевірки і роздачі горбушок, каже, а ти, Дмитричу, розказав би нам щонебудь про Христа, якийсь би романисько про нього тиснув». Примітка «горбушка» – кримінальний жаргон «хлібна пайка» тиснути, кримінальний жаргон, оповідати роман чи якусь історію. Дмитрича зовсім не бентежать, так і зовсім не підходящий до божественного імені вислови, бо він знає, що блатар Обезяна інакше й не може вимовити своє бажання, а тому не звертає на них особливої уваги, задоволений уже з того, що Обезяна обійшовся якось цього разу без матюків, якими пересипає, звичайно, свою мову, мовусними розділовими знаками. Що ж, думає Митрич, чому би і не розповісти? Обез'янні про Ісуса Христа. Не спробувати не повернути цю погрязлу гріховну твань душу на праведну путь. Чи ж не повірила в Слово Боже розпутниця Магдалина, і чи не звернувся до Спасителя з каяттям розіп'яти разом із ним розбійник? Просвітити невіру — це теж добре діло, що зарахується тобі на останньому страшному суді, котрого нікому не обминути ні слідчим і суддям, ні попкам на таборових вишках, ні всяким нарядчикам. Примітка «попка» — кримінальний жаргон вартовий на висті. Митрич підсуває ослін ближче до обезьяни, Відкашлюється для поваги і починає оповідати про останній вступ Христа до Єрусалима. Хоч оповідає він за Євангелієм, але щоб обезяні було зрозуміліше, Митрич дуже осучаснює свою розповідь. Інколи він помиляється, неправильно вимовляючи юдейські слова, але то нічого. Обезяні, котре, мабуть, вперше чує серйозне слово про Бога, байдуже чи сказано «синедріон» чи Сердон. Його цікавить зміст, а не форма. І ось Ісус Христос зі своїми апостолами в'їхав на в Єрусалим. «Найшаку?» – здивовано перепитує обезяна, що хоче виразно уявити собі картину. Цих низеньких, довговухих тварин обезяні доводилось бачити під час наїздів до Ташкента, але цей вид транспорту не викликав у нього – «Приємних спогадів, бо на Ташкентському базарі обезяна піймався на крадіжці і старі збеки, позлазивши своїх ішаків добре натовкли йому боки». «На повторює Митрич, бо слово «ішак» йому видається блюзнірським, і пояснює, «як тоді не було ще автомашин, то їздили на ослах». «Зрозумів? Ось народ, побачивши Ісуса Христа», Певна річ радіє і кричить йому осанна вишніх!» «Яка Оксана? Чому у вишнях?» – не розуміє обезяна. «Дурню, які там вишні?» «Це як сказати по-нашому, то значить «здрастуй, Всевишній!» Треба розуміти божественні слова, повчально зауважує Митрич і оповідає далі. «Народ, значить, радіє, розмахує вербами». Сказати б «Вітаю Ісуса Христа», бо діло було в вербну суботу. А жиди проти не вітають, не кричать, а тільки мовчки, сердито дивляться на нього. Їм, бач, не до шмиги, що Ісус Христос приїхав в Єрусалим, Та й нема нічого дивного в тому. Вони ж бо навіть в єрусалимському храмі розвели спекуляції, торгують там голубами, що їх люди в жертву приносять. Ну, Ісус Христос, як побачив таке неподобство, то взяв на гая та й повиганяв тих спекулянтів-торгашів геть із храму. Обезяна напружено морщить чоло, бо багато чого йому не втямки. «Стривай, Митричу, виходить, Ісус Христос теж був проти приватної торгівлі, як комуністи, чи що?» Митричеві аж заціпило від такого Несумісного порівняння, і він докірливо хитає головою. І скажеш таке, та хто ж розумний буде проти приватної торгівлі? Торгуй скільки хочеш, тільки ж не в храмі Божому. А тут ще й з первосвященниками Анною та Каіяфою Ісус Христос засперечався, що, мовляв, службу Божу вони правлять не так, як треба. Анна – це жінка? Знову не розуміє обезяна. Ну, хіба ж баба може бути первосвященником, дивується з обез'янової некмітливості Митрич. А чого ж зветься як жінка? Бо і первосвященники були жиди, а в жиді усе навпаки, вони навіть пишуть не по-людському, а з правого боку наліво. Митричеві здається, що він уже пояснив усе цілком достатньо, і можна переходити до головних сюжетних вузлів. Усе це жидам, звісно, не сподобалось, і вони підманули одного з учнів Ісуса Христа, Юду, на прізвище Іскріотський, щоб той у них стукачем став, і про все, що робить і каже Ісус Христос, доповідав їм. Юда теж жид, поцікавився обез'ян. А хто ж би він ще був, як не жид? Він і продав свого вчителя за тридцять срібників по-нашому сказати, за 30 карбонців. Ситуація тепер стає цілком зрозуміла. І Митрович розповідає про арешт Ісуса Христа в Гессиманському саду і суд над ним у Сенедріоні. А в тому Сердоні сама Жедова засідала. Тільки один і був між ними чесний чоловік, Никодим. але що він міг вдіяти один проти всіх? Тільки співчував, а так нічим і не допоміг. І присудили ті жиди з Сердону Ісусові Христу вишку, це б то по-тодішньому на хресті, бо тоді вони ще не навчились розстрілювати. Присудити то вони присудили, але такий порядок був, щоб їхній вирок затвердив ще Пілат Понтійський. Примітка «вишка» – кримінальний жаргон – Вища міра кари розстріл. «А хто такий Пілат?» – питає обезяна. «Пілат Понтійський. Це, як сказати, у нас тепер Калінін у Кремлі. Отож, привели вони Ісуса Христа до нього, а Пілат Понтійський вислухав, що ті жади гергочуть. Та й каже, не бачу складу злочину, ні під яку статтю він не підходить». Вже хотів пустити Ісуса Христа Обезяна так захопився розповіддю Митрича Що й ноги спустив з нар Але йому ще не все ясно Ісус – це значить ім'я, а Христос – як розуміти? Дмитрич на хвилину завгався від такого несподіваного запитання Але прикинув думкою і спокійно каже А Христос – це Отечество Митріч, як і багато простих людей у Росії, на означення когось по-батькові каже «Не отчество, а отечество». Але обезянець його не помічає. Він хоче знати про героя розповіді все. Добре, а фамілія ж його як? Дурню. І, бажу Бога, може бути фамілія. Скрушно хитає головою Митрич і приходить до найтрагічнішої частини оповідання – де, сподівається, вже не буде безглуздих запитань. І Пілат Понтійський пустив би був Ісуса Христа, хоч сам був не християнської віри, так жиди зняли такий гвалт, що Пілат Понтійський аж вуха затулив. Як то не підходить під статтю, кричать жиди, так він підбурював людей проти самого імператора Римського. Тут Пілат Понтійський бачить, що жиди Ісусові Христу контрушиють. А це вже діло серйозне, бо коли вони настукають на нього імператорові, а це все одно, що в нас Сталіну, то буде й йому не переливки. Стривай, Митричу, от ти кажеш усе, жди, жди, не втерпів, щоб не спитати обез'яни, який цілком пройнявся незвичайним сюжетом. А сам Ісус Христос, якої ж нацією був? Як це якої? Дивувався Митрич з безмежної дурості обез'яни. Звісно, російської. І спитаєш таке? У цей час знадвору чути, як біля вахти у прив'язану до стовпа рейку. Сигнал виходити в'язням на перевірку. І бригада рязанських бороданів, кректячи й огинаючись, поволі йде на двір. Обез'яни неохоче встає з нар, і міцно вилаявшись, каже Дмитрича, котрий як бригадир виходить останній з барака. Не дали дослухати гади, а такий же цікавий роман.